«Що ж, тепер вони хочуть, щоб ви приїхали в Редхіл», – повідомив містер Дайер, дістаючи з шухляди письмового столу сто з паперів. «Здається, поліцейські нарешті зрозуміли, що для розслідування деяких справ жінки-детективи підходять більше за чоловіків, не так привертають увагу. А ця Редхільська справа, як я зрозумів, Поки що ґрунтується тільки на одних підозрах. Похмурого листопадового ранку в конторі на Лінчкорд горіли всі до єдиного газові лампи, а за вузькими вікнами висіла жовта завіса туману. Оскільки в цю пору року збільшується кількість пограбувань заміських будинків, цю справу, як на мене, ніяк не можна залишити без розслідування. Заважила місбрук. Не можна. І цей злочин якраз і наводить на думку про цілу зграю, що орудує за містом. Два дні тому хтось, хто назвався Джоном Мюрреєм, конфіденційно повідомив дещо вельми цікаве інспектору гарингу з Рейгетської поліції. Я, мабуть, казав, що Редхіл належить до Рейгетського поліцейського округу. Так от, Мюрре розповів, що колись він володів овочевим магазинчиком десь у південній частині Лондона, але продав свою справу, а на виручені гроші купив два маленькі будиночки в Ретхілі, маючи намір в одному з них жити, а інший здавати. Будинки ці, розташовані в глухому куті під назвою Певкорт, що знаходиться на вузькому повороті по дорозі з Лондона в Брайтон. Останні 10 років Певкорт добре знайомий з санітарним службам, як постійне джерело зарази. А оскільки куплені мюреєм будинки номер 7 і номер 8 розташовані в самому кінці глухого кута, де немає жодної вентиляції, Гадаю, він придбав їх за бесень. Цей пан повідомив інспектору, що знайти мешканця для будинку номер 8, який він бажав здати, виявилося неймовірно важко. І що коли приблизно три тижні тому до нього звернулася жінка, вбрана як черниця, він негайно уклав з нею договір. Жінка назвалася сестрою Монікою і сказала, що належить до сестринства Черниць, нещодавно заснованого, однією багатою пані, яка бажає зберегти своє ім'я в таємниці. Жодних рекомендацій сестра Моніка не надала, натомість заплатила за три місяці наперед, пояснивши, що хоче оселитися в будинку негайно і відкрити там притулок для калік-сиріток». Без рекомендацій притулок для калік пробурметіла Лавдей, моторно роблячи позначки у своєму записнику. Мюррей не заперечував проти цього, продовжив містер Дайер. І згідно з домовленістю, наступного ж дня сестра Моніка разом із ще трьома сестрами і кількома хворими дітьми в'їхала в будинок обставивши житло лише найпростішими предметами першої необхідності, купленими в дешевих крамничках по сусідству. За словами Мюрея, спочатку він вважав, що йому надзвичайно пощастило з орендарями, але вже через 10 днів у нього виникли певні підозри щодо справжньої діяльності сестер. І ці підозри – він визнав своїм обов'язком викласти в поліції. Черницям належали старенький ослик і маленький візок. І з ними то нові мешканки будинку номер 8 почали щодня обходити околиці, просячи милостині. І щовечора поверталися додому зі здобичу залишками їжі та тюками поношеного одягу. А тепер про вельми дивовижні факти, на яких Мюррей засновує свої підозри. Він стверджує, і Ганінг підтверджує це, що в який би бік не спрямували сестри свій візок, там неодмінно траплялося пограбування або щонайменше спроба злому. Тиждень тому... Вони вирушили в хорлі, де зустріли найтепліший прийом одного багатого джентльмена, що живе в будинку на відшибі. Тієї ж ночі в його будинок спробували залізти злодії, але, на щастя, гавкіт сторожового пса злякав грабіжників. Є і інші схожі випадки, вдаватися, в які зараз немає потреби. Мюрей припускає що за щоденними пересуваннями сестер варто було б установити ретельне спостереження, і що поліції варто було б проявити підвищену певність там, куди благочестиві пані прямують із ранковим візитом. Ганнінг цю ідею схвалив і звернувся до мене з проханням про вашу допомогу. «Лавдей» закрила записник. «Нагадаю». «Ганінг зустріне мене і повідомить, де саме мені можна зупинитися», – поцікавилася вона. «Так, він підсяде у ваше купе на станції Мерстем, що перед Редхілом. Для цього ви маєте висунути в вікно руку з ранковою газетою». «Ганінг розраховує, що ви вирушите з вокзалу Вікторія поїздом об 11.05. Мюррей, наскільки я зрозумів». Люб'язно надав у розпорядження поліції свій будинок. Але інспектор вважає, що звідти здійснювати стеження не настільки зручно. У маленькому провулку незнайомка неодмінно приверне до себе увагу. Тому він зняв для вас кімнатку над мануфактурним магазином, чиї вікна виходять безпосередньо на двір, що цікавить нас». До неї веде окремий вхід, від якого ви отримаєте ключі. Тож зможете входити і виходити, коли вам заманеться. Ви будете зображувати гувернантку, яка підшукає собі місце. А Ганінг заради правдоподібності надійшли вам кілька листів, нібито від зацікавлених осіб. Він вважає, вам є сенс бути там лише протягом дня – а на ніч ви знайдете набагато зручнішу кімнату в заміському готелі Лейкерс. Такими були інструкції, видані містром Дайром Місбрук. Одинадцятигодинний поїзд, що віз лавди до сурейських пагорбів від вокзалу Вікторія, вирвався з лондонських туманів лише по той бік Перлі. Коли ж він зупинився в Мерстемі в купе леді детектива отримавши її умовний сигнал, увійшов високий чоловік з військовою виправкою і зайняв сидіння напроти неї. Він представився інспектором Ганінгом, нагадав про попередню їхню зустріч, а потім, звісно, перевів розмову на підозрілі обставини, які нині їм належало розслідувати. «Не хотілося б, щоб нас із вами бачили разом», – промовив він. Мене тут кожен знає за багато миль навколо. І будь кого, кого помітять в моєму товаристві, негайно вважатимуть моїм помічником і обов'язково візьмуться за ним стежити. Я пройшов пішки від Редхіла до Мерстема, щоб мене не впізнали на платформі в Редхілі, і на півдорозі, на перевелику свою прикрість, виявив, що за мною по п'ятах слідує якийсь різнороб з валізкою інструментів у руках. Однак я зміг висузнути від нього, зрізавши дорогу провулком. Який, якби чоловік був місцевим, він би знав не гірше за мене. Боже, милостивий, вигукнув Ганінг, раптом здригнувшись. Та ось же він, той самий тип, все-таки обхитрив мене і без сумніву чудово розглядів нас обох. Адже поїзд тут плентається черепашечим кроком. Вкрай невдало, місбрук, що ви сиділи, повернувшись обличчям до вікна. Ну, частково обличчя приховує вогаль, а потім я одягну інший плащ, перш ніж він знову побачить мене, відгукнулася Лавдей. Вона сама встигла лише краєм ока помітити високого і кремезного чоловіка, що йшов вздовж рейок. Картуз насунутий на самі очі, у руці валізка з інструментами. Ганнінг не приховував роздратування. «Ми не будемо висаджуватися в Ретхілі», – оголосив він. «А доїдемо до трьох мостів і дочекаємося зворотного поїзда з Брайтона. Це дасть вам змогу потрапити у вашу квартиру до настання ночі». Але я не хочу, щоб вас вирухували до того, як ви розпочнете розслідування. І вони повернулися до бесіди про ретхільських черниць. Сестри називають себе позаконфесійними. Не знаю, що це означає, промовив інспектор, і стверджують, що не пов'язані з жодною певною релігійною організацією при цьому вони відвідують то одну церкву, то іншу, то взагалі нікуди не ходять. Вони відмовляються називати ім'я засновниці своєї громади, отім ніхто не має права вимагати від них цього, бо як вам відомо, справа поки що обмежується одними лише підозрами і дуже може статися, що спроби пограбувань, які Нібито стають одразу ж після відвідин сестрами того чи іншого місця не більше, ніж збіг. І, знаєте, хоча мені доводилося чути, що в людей часом бувають такі обличчя, що хоч одразу на шибиноцю відправляй, але до зустрічі з сестрою Монікою я ніколи не думав, що це можна застосувати й до жінок». Мабуть, з усіх типів мерзенних, злочинних осіб, які мені доводилося бачити на своєму віку, її обличчя наймерзенніше і найвідразливіше. Поговоривши про черниць, містер Ганінг із мізбрук перейшли до обговорення найбагатших родин, що живуть по сусідству. Ось карта, яку я спеціально намалював для вас, промовив Ганінг, розгортаючи якийсь аркуш паперу. Вона охоплює район на 10 миль навколо Редхіла, і кожний будинок, що представляє для нас інтерес, позначений на ній червоним чорнилом. А ось ще на додачу перелік цих будинків із моїми позначками щодо кожного. Лавдей з хвилину вивчала карту, потім переключилася на список. Наскільки я розумію, на чотири зазначені вами будинки вже робили самах. Утім, не думаю, що мені варто зовсім їх відкинути. Але все ж позначу їх як сумнівні. Ви ж розумієте, що зграя, а ми безумовно маємо справу зі зграєю, можливо, розраховує якраз на те, що ми залишимо без уваги ці будинки». А ось будинок, що пустує в зимові місяці, я, мабуть, викреслю, оскільки це означає, що Фоміни Срібло і всі коштовності господарі здали в банк. О, і ось цей, батько і четверо синів, усі силачі й мисливці, я теж викреслю, адже в них, напевно, завжди є під рукою вогнепальна зброя. Не думаю що зломщикам захочеться турбувати таких людей. Ага, ось це вже дещо. Будинок, який грабіжник у своєму списку, напевно позначили б як вельми привабливий. Вуттон Холл нещодавно змінив власників, перебудований, має дуже заплутану систему коридорів. Ці фамільне срібло перебуває в повсякденному побуті – Будинок залишається виключно під опікою Дворецького. Цікаво, невже господар будинку всерйоз вірить, ніби заплутана коридорна система допоможе йому зберегти його скарби? Та будь-який звільнений, недбайливий слуга запівсоверена намалює план будинку будь-кому. Інспекторе, а що означають літери? На будинку в Нордкейпі. Електричне освітлення? Думаю, цей будинок теж можете викреслити. Я особисто вважаю, що електричне світло – це один із найдійніших захистів від злодіїв. Так, якщо покладатися виключно на електрику, за певних обставин вона може підвести. Та ще як… Бачу, цей джентльмен також володіє чудовим столовим та іншим сріблом. Так, містер Джеймсон – людина заможна і добре відома в окрузі. Його кубки і канделябри варті всякої уваги. Це єдиний будинок в районі, який освітлюється електрикою. Так, на жаль, якби електрика увійшла в моду, у поліції в довгі зимові ночі було б значно менше турбот. Повірте, грабіжники придумали б, як з цим боротися. У наші дні вони багато чого досягли. Уже не грабують, як 50 років тому, виходячи на дорогу з палицями і пістолетами. А планують, обмірковують і діють вельми винахідливо, пускають у хід у яву і неабикі артистичні здібності. До речі, мені нерідко спадало на думку, всі ці популярні детективні оповідання, на які в наші дні такий великий попит, можуть бути використані злочинцями. На трьох мостах довелося так довго чекати зворотного поїзда, що в редхій лабдей повернулася вже затемна. Інспектор не став її проводжати, а вийшов на попередній станції. Вона одразу відіслала саквояж у готель Лейкера, де забронювала собі номер телеграмою з вокзалу Вікторія. І не обтяжена багажем тихенько залишила станцію Редхілл і попрямувала прямісінько до мануфактурного магазину на лондонській дорозі – Завдяки докладним вказівкам інспектора знайти крамницю виявилося неважко. Поки Місзбрук йшла, на вулицях сонного маленького містечка спалахували ліхтарі. А до того моменту, як вона звернула на лондонську дорогу, по обидва боки дороги крамарі щосили вже запалювали вогні в вітринах. За кілька ярдів. Темний отвір між освітленими крамницями вказав Лавдей, що тут йде в бік від жвавих вулиць провулок Пейвткорт. Бічні двері однієї з крамничок на його розі могли бути зручним спостережним постом. Звідти можна було озирнутися на всі боки, не будучи на видноті. І там, зіщулившись у тіні, Брукс сховалася – щоб скласти уявлення про маленький провулок і його мешканців. Глухий кут виявився саме таким, як описував інспектор. З будинків на чотири кімнати, до того ж більше половини з них були порожніми. Номери 7 і восьмий, що розташовувалися на самому початку провулка, мали вигляд трохи менш занедбаний, ніж інші. Номер сьомий тонув у непроглядній темряві, а у верхньому віконці номера восьмого світилося щось на штат нічника, із чого Лавди дійшла висновку, що там, можливо, розміщена кімната відведена під спальню маленьких сирід калік. Поки вона так стояла, оглядаючи будинок підозрілої громади, в полі зору з'явилися і самі черниці, принаймні дві з них, з візком і підопічними. Це була дивна маленька процесія. Одна сестра у довгій сукні з темно-синєю саржі вела під вуздечко віслячка. Друга в такому ж самому вбранні йшла поруч із низеньким возом, де сиділи двоє діточок найболючішого вигляду. Черниці, вочевидь, поверталися з чергової довгої мандрівки околицями, хоча година була вже надто пізня, щоб малолітнім калікам блукати вулицями. Можливо, що правда, затримка пояснювалася тим, що сестри просто загубилися на зворотному шляху, коли вони проходили під газовим ліхтарем на розі. Главдей встигла трохи розгледіти їхні обличчя. Пам'ятаючи опис інспектора Ганінга, вона без безусилю пізнала в ті, що вище і старша сестру Моніку. І зізналася собі, що ніколи ще не бачила обличчя настільки відразливого і потворного. Тим більше разючий контраст із цією страхітливою зовнішністю представляла молодша черниця. Місбрук бачила її лише михцем, але й самого побіжного погляду вистачило б, щоб у пам'яті закарбувалося обличчя надзвичайно сумне і прекрасне. Коли Віслючок зупинився на розі вулиці, Глабдей почула, як один із маленьких калік звернувся до сумної дівчини, назвавши її сестрою Анною. Хлопчик жалібно запитував, коли ж їм дадуть поїсти. «Зараз, уже скоро», – відповіла сестра Анна, виняла, як здалося лавдей, дуже дбайливо малюка з воза і, посадивши його на плечі, понесла до дверей восьмого номера, які, коли вона наблизилася, негайно відчинилися. Друга сестра зробила те ж саме з іншою дитиною, Потім обидві вони повернулися, вивантажили з воза безліч пакунків і кошиків, після чого повели старенького віслячка вниз вулицею, ймовірно, у розташовану неподалік стайню, яка належала вуличному торговцю. Якийсь велосипедист привітався із сестрами, зіскочив з велосипеда на розі провулка і повів його бруківкою до дверей будинку номер сім. Відчинивши їх ключем і, штовхаючи велосипед перед собою, він зник у середині. Міс Брук припустила, що це є той самий Джон Мюррей, про якого їй розповідали. Коли він проходив повз, вона зуміла розгледіти його. Це був темноволосий і досить благовидний чоловік років п'ятдесяти. Привітавши себе з тим, що їй пощастило за такий короткий термін побачити так багато, Лавдей вийшла зі свого затишного куточка і попрямувала до крамнички по інший бік вулиці. Знайти його виявилося легко. Над входом була вивіска з ім'ям і красувалися зображення всіляких товарів, покликаних цілком і повністю задовольнити потреби слуг та інших представників нижчих верст суспільства. Вітрину розглядав якийсь високий здорувань. Нога Лавдей уже ступила на поріг окремого входу для господарів, а рука лягла на ручку дверного молотка, коли чоловік раптом обернувся, і вона впізнала в ньому того самого робітника, що так стривожив містера Ганінга. Щоправда, тепер голову чоловіка перекрашав котелок, а не картуз, а в руках не було валізки з інструментами. Але будь-хто наділений таким самим чіпким і пильним поглядом, як у місбрук, миттєво впізнав би за посадкою голови і розворотом плечей людину зі станції, не давши їй часу більш детально розглянути його. Незнайомець швидко повернувся і пішов геть. Тепер завдання лавди ускладнилося. По суті справи засідку її розкрили, бо не залишалося жодних сумнівів, поки сама вона стояла спостерігаючи за сестрами, цей чоловік потайки спостерігав за нею. Місіс Голайтлі виявилася особливо вічливою і уважною. Вона провела лавди до кімнати над магазином і принесла листи, які інспектор Ганінг люб'язно надсилав місбрук упродовж дня. Вона видала гості перо й чорнило, а потім на додаткове прохання налила їй міцної кави. Поки послужлива господиня поралася в кімнаті, Лавдей встигла поставити кілька запитань з приводу громади, що влаштувалася через двір. Однак місіс Голайтлі не успівла нічого такого, чого б міс Брук уже й сама не знала. Хіба тільки те, що сестри зазвичай виходять рівно об одинадцяті ранку, а до тієї години їх на вулиці жодного разу не бачили? Чергування лавди того вечора виявилося абсолютно безплідним, хоча молода жінка і просиділа майже до опівночі, випнувши лампу і втупивши погляд у будинки номер сім і номер 8 Не спання її ніяк не було винагороджено, жодні двері ні на мить не відчинялися. В обох будинках вогники перемістилися з першого поверху на гору, а потім годині о 9:10, десятій зникли зовсім. І жодних ознак життя. Усі ці довгі години перед уявним поглядом місбрук знову і знову поставало точно якимось чином закарбоване в уяві прекрасне й сумне обличчя сестри Анни. Чому обличчя це переслідувало її, Главдей і сама не могла зрозуміти. На ньому накреслено сумне минуле і сумне майбутнє, що зливається в одну суцільну безнадійність, сказала вона сама собі. «Це обличчя Андромеди, воно не мов би говорить, ось вона я» прикута до скелі, безпорадна і втратила надію. Коли міс Брук поверталася темними вулицями до свого готелю, годинник на церкві пробив північ. Під залізним мостом, за яким починалася сільська дорога, міс Брук вловила раптом на віддалі від луня чихось кроків. Вони вщухали, коли вона зупинялася, і знову чулися, коли вона рушила з місця, і хоча непроглядна темрява під аркою не дозволяла молодій жінці побачити того, хто йшов за нею по п'ятах, вона знала, за нею стежать. Наступний ранок видався морозним і ясним. З раннім сніданком близько сьомої ранку Брук вивчила карту і список навколишніх будинків, а потім швидким кроком попрямувала по путівцю. У Лондоні, без сумніву, вулиці о цій годині тонули в жовтому тумані. Тут же яскраве сонце весело проглядало крізь голі гілки дерев і прозорі живі огорожі. Висвічувало тисячі морозних голок, перетворюючи просту щебеневу дорогу на підмоски гідні з самої королеви Титанії та її чарівного почету. Лавдей крокувала геть від міста дорогою, що велася по Паурбу, ведучи до села під назвою Нортфілд. Незважаючи на ранню годину, на сільській дорозі міз рук була не одна. Упряжка ваговозів наквапливо брела дорогою. Якийсь молодий чоловік мотував, Дорно котив на велосипеді в гірку. Порівнявшись з молодою жінкою, він притул подивився на неї, а потім збавив швидкість, зістрибнув із сідла і зачекав молоду жінку на верхівці пагорба. «Доброго ранку, міс Брук», – привітався він, піднімаючи капелюх, коли й порівнялася з ним. «Чи не приділите мені п'ять хвилин? Мені треба з вами поговорити». Молодий чоловік не був схожий на джентльмена, досить симпатичний хлопець, років 22, з відкритим рум'яним обличчям, вдягнений так, як зазвичай вдягаються велосипедисти. З-підсунутої на потилицю кепки вибивалися густі русяві кучері, і, дивлячись на нього, главда й мимоволі подумала. Як славно виглядав би він на чолі загону кавалеристів, віддаючи наказ до атаки. Молодий чоловік підвів велосипед до краю стежки. «Ви перебуваєте у вигіднішому становищі, ніж я», – промовила молода жінка. «Оскільки я не маю ні найменшого поняття, хто ви такий». «Так», – погодився він, – «ви мене знати ніяк не можете, хоча я вас знаю». Я родом з північних країв, а місяць тому мені довелося бути присутнім на суді над містом Крейвеном із Стройхіла. Мене відправила туди репортером одна з місцевих газет. Поки видавали свідчення, я так добре вас запам'ятав, що впізнав би де завгодно з тисячі інших. І звуть вас Джош Вайт із Ренфела. Мій батько – співвласник однієї з Ньюкаслських газет. Я і сам трохи балуюся письменництвом. Іноді виступай як репортер, іноді передовиці пишу. Він покосився на бічну кишеню, звідки визирав маленький томик віршів Теннісона. Досі все викладене молодим чоловіком, особливих коментарів не потребувало». Тож Лавдей обмежилася коротким. Справді, тим часом Джордж Вайт повернувся до теми, яка явно поглинала всі його думки. «У мене є особливі причини радіти, що зустрів вас, місбрук. Я опинився в жахливо-скрутному становищі. І, здається мені, ви єдина на всьому білому світі, хто може мені допомогти». Вельми сумніваюся, що здатна допомогти будь-кому виплутатися з неприємностей, бо наскільки можу судити з власного досвіду, неприємності настільки ж невіддільні від життя людини, як шкіра від тіла. Ах, у моєму випадку це не так, палко заперечив Вайт. мить він замовк, а потім, немов у раптовому пориві, Разом вивелив на слухачку всі свої печалі. Виявляється, торік він заручився з юною дівчиною, яка донедавна виконувала обов'язки гувернантки у великому будинку на околицях Ретхіла. Чи не забажайте уточнити, в якому саме перервала його лавдей? Звичайно, у Вутонхолі, а кохану звати Енілі, і нехай хтось. То завгодно дізнається про це, мені все одно, – крикнув він, закинувши голову назад, немов радий був оголосити цю зв'язку всьому світу. Матінка Ені, – продовжував він, – померла, коли та була ще зовсім маленькою. І ми обоє вважали, що і батько її теж багато років як помер. І раптом, тижнів зо два тому, їй стало відомо, що він не загинув, а відбував термін у Портленді за якийсь давній злочин. А ви не знаєте, звідки їй стало це відомо? Поняття не маю. Знаю тільки, що я раптом отримав від неї лист, у якому вона повідомляла мені про це, і скасовувала наші заручини. Я розірвав той лист на шматки і написав у відповідь. Що не дозволю, чому б то не було стати між нами і одружуся з нею хоч завтра, якщо вона згодна вийти за мене. Але Ені не відповіла, а натомість я отримав кілька рядків від місіс Копленд, власниці Вутонхола. Де йшлося про те, що Ені звільнилася та вступила до якогось чернечого сестринства, і що вона, місіс Копленд. Пообіцяла Ені нікому не відкривати ні назви, ні місцезнаходження цієї громади. «І ви вважаєте, я здатна зробити те, чого заприсяглася не робити місіс Копленд? «Саме так, міс Брук, з ентузіазмом вигукнув молодий чоловік. Ви ж просто дива робите, це всім відомо. Таке враження, ніби коли треба щось з'ясувати... Вам варто тільки з'явитися на сцені, озернутися на всі боки, і вмить усе стає зрозумілим, як божий день. На жаль, я ніяк не можу претендувати на такі чудотворні здібності. Втім, у вашому випадку ніяких особливих талантів не потрібно. Здається мені, я вже вийшла на слід міс Енілі, міс Брук. Зрозуміло, я не можу стверджувати це з усією визначеністю, але вашу справу ви цілком можете залагодити самі, при чому залагодити таким чином, що ще і мені зробите величезну послугу. Буду надзвичайно радий виявитися вам хоч у чомусь корисним, вигукнув Вайт із колишнім запалом. Дякую вам! Дозвольте, я поясню, у чому річ. Я спеціально приїхала сюди, щоб простежити за діями сестер-черниць, які входять до якоїсь громади, і накликала на себе підозри поліції. Так от, я виявила, що сама опинилася під пильним наглядом, можливо, спільників цих сестер. І якщо я не передуручу цю роботу, якій-небудь своїй людині, то можу з тим самим успіхом негайно повертатися додому. Ага, бачу, ви хочете, щоб цією людиною був я? Саме так. Я маю якомога докладніше відстежувати всі переміщення сестер. І тому хочу, щоб ви вирушили в орендовану мною кімнату в Ретхілі, Зайняли спостережну варту біля вікна і надсилали повідомлення мені в готель, де я сидітиму з запкненою від ранку до вечора. Це єдиний спосіб збити з пантелику моїх настирливих наглядачів. Так, от, зробивши це для мене, тим самим ви і собі зробите добру послугу, бо я майже не сумніваюся що під синєю сажовою відлогою однією з сестер ви виявите гарненьке личко міс Енні Лі. Ведучи цю розмову, вони продовжували йти, поки не зупинилися на вершині пагорба на початку однієї єдиної вузької вулички, з якої і складалося все село Нортфілд. Ліворуч від них були сільська школа і будиночок учителя – а майже напроти, на іншому боці вулиці, під покровом в'язів, розкинувся сільський ставок. За ставком була дорога, по обидва боки якої тягнулися два ряди крихітних будиночків із квадратиками садів спереду. На одному з будиночків висіла яскрава вивіска, пошта і телеграф. Ну, а тепер, оскільки ми знову серед людей, сказала Лавдей, «Нам краще розстатися. Не щоб нас із вами бачили разом. Інакше мої шпигуни перенесуть увагу з мене на вас, і мені доведеться шукати іншого помічника. Краще, не зволікаючи, вирушайте на велосипеді до Редхіла, а я, не поспішаючи, повернуся в готель. О першій годині приходьте до мене туди і повідомте про успіхи». Поки не можу сказати нічого певного щодо винагороди, але якщо ви точно виконаєте всі мої розпорядження, ваші послуги будуть оплачені мною і моїми роботодавцями. Залишалося обговорити ще деякі подробиці. Вайт, за його словами, встиг провести в цих краях лише один день, тож йому потрібно було пояснити, де що знаходиться – Лавдей порадила молодій людині не користуватися окремим хазяйським входом, щоб не перевертати до себе уваги, а пройти через магазин як звичайний покупець, а потім пояснити все місіс зголайтлі, яка, напевно, опиниться за прилавком. Назватися треба братом міс Сміт, яка зняла в неї кімнату, і попросити дозволу пройти до сестри в кімнату оскільки вона послала вас прочитати листи, що прийшли їй, і відповісти на них. «Покажіть їй ось цей ключ від бічних дверей», – виліла Лавдий. «Він буде вашою порукою, і скажіть, що ви не вважалися можливе скористатися ним, не повідомивши її». Молодий чоловік узяв ключ і хотів було заховати його в кишеню жилета, але виявивши, що місце зайняте, переклав його в бічну кишеню куртки. Міс Брук уважно спостерігала за ним. «У вас чудовий велосипед!» – заважила вона, коли молодий чоловік знову сів на нього. «І сподіваюся, він стане в пригоді вам, щоб простежити за пересуваннями сестер Черниць по окрузі. Упевнена, о першій годині дня». Коли ви принесете перший звіт, вам буде що розповісти. Вайт знову розсипався в подяках і, нарешті, піднявши перед дамою капелюх, швидко поїхав геть. Лавдей дивилася йому слідом, поки він не зник з поля зору. А потім, усупереч висловленому в нещодавній розмові наміру повернутися, не кваплячись у готель попрямувала сільською вулицею в протилежний бік. Це було чудове село. Гошатні, крулощокі діти, що прямували до школи, сором'язливо вітали молоду жінку поклонами і реверансами. Дівчатка при цьому накручували на палець пружні локони. Кожен будиночок виглядав уособленням чистоти і охайності, і сади, незважаючи на глибоку осінь, буяли пізніми хризантемами і раннім морозцем. Наприкінці села Главдий несподівано опинилася перед великим красивим особняком із червоної цегли. Він був звернений фасадом до дороги, а позаду нього починався великий доглянутий парк. Праворусь за будинком виднілася якась будова, вочевидь, Мізка і зручна стайня. До неї примикала, ймовірно, віднедавна, низька прибудова з червоної цегли. Ця прибудова дуже зацікавила детектива. «Скажіть, будь ласка, цей будинок був не Кейп? запитала вона садівника, і проходив повз із лопатою і мотикою в руках. Той відповів ствердно – і молода жінка поставила наступне запитання. Чи не може він сказати, що це за маленька прибудова поруч із будинком? На вигляд вона як помпезний корівник. То що ж це таке? Обличчя садівника прояснилося, він ніби тільки чекав цього запитання. Садівник пояснив, що це електростанція, де виробляється електрика, яка освітлює Нордкейп. З особливою гордістю, немов це було його особистою заслугою, він відзначив той факт, що Норд Кейп на всю округу один єдиний будинок із таким освітленням. Дроти, що йдуть до будинку, прокладені під землею, поцікавилися лавди, марно пошукавши їх поглядом. Садівник захоплено в усіх деталях пояснив і це. Він сам допомагав прокладати два дроти, по одному йде позитивний заряд, а по іншому негативний. Їх прокладено на глибині трьох футів під землею, у коробах, залитих пеком. На електростанції дроти підключаються до леденських банок, де електрика накопичується і, пройшовши під землею, вже потрапляє до собняка крізь отвір у підлозі, в західній частині будівлі. Міс Брук уважно вислухала всі ці пояснення, а потім уважно і неквапливо оглянула будинок і все навколо нього. Покінчивши з оглядом, вона повернула назад і знову пройшла через село, ненадовго затримавшись біля пошти телеграфу, щоб відправити телеграму інспектору. Телеграма була шифрована – і містила такий текст – «Сьогодні покладайтеся на аптекаря і вугільника». Потім Лавдей прискорила крок і приблизно через три чверті години повернулася в готель. Там було жвавіше, ніж рано вранці, коли Мізбрук виходила звідти. За кілька миль від готелю нині відбувалася зустріч сурейських холостяків, і біля входу до нього – Тинялося чимало молодих людей, які обговорювали шанси на вдале полювання нічного заморозку. Лавдей неспішно пробралася крізь натовп, при цьому жодна людина не уникла уважного вивчального погляду її пильних очей. Ні, тут підозрювати було нікого. Всі до єдиного були тими, ким і здавалися» гучними любителями полювання, які звикли цілими днями не залишати сідла. Але погляд молодої жінки ковзнув із двору готелю до протилежного боку дороги. Що там за дідок із садовим ножем біля живоплоту? Дрібні й тонкі риси обличчя сутули в капелюсі із широкими загнутими донизу крисами. Чи не занадто необачно було б вважати, що шпигуни забралися геть, надавши їй свободу дій. Місбрук піднялася до себе, і номер розташовувався на другому поверсі, і з вікон добре було видно дорогу. Ставши віддалік і трохи осторонь від вікна, так, щоб її могли бачити ззовні, Лавдей довго і дуже уважно роздивлялася людину біля горожі, і що довше дивилася, то більше переконувалася – він зайнятий зовсім не тією роботою, яку можна було припустити, судячи із садового ножа. Огорожу уявний садівник обрізав абияк, а озброївшись потужним біноклем, молода жінка перехопила здодійкуваті погляди садівника, кинуті з під капелюха в бік її вікна. Не залишалося жодних сумнівів, за всіма її діями ведеться пильне стеження». А тим часом Лавдей було вкрай важливо сьогодні ж поспілкуватися з інспектором Ганінгом. Але як? Ось питання. І міс Брук відповіла на нього найнесподіванішим чином. Вона відчинила віконниці, розсунула фіранки і сіла за маленьким столиком біля підвіконня на самому виду. Потім витягла з сумочки похідну чорнильницю, Стос листів паперу і почала швидко писати. Вайт, який з'явився години за півтори, щоб дати лавний звіт, застав її перед тим самим вікном. Проте вже не з письмовим приладдям, а з голкою ниткою. Молода жінка штопала рукавички. Завтра вранці я першим же поїздом повертаюся до Лондона, сказала вона, коли він увійшов. А з цими нещасними рукавичками роботи не оберешся. Ну, давайте, розповідайте. Вайт, схоже, перебував у піднесеному стані духу. Я бачив її, вигукнув він, мою Ені. Вони отримали її ці жахливі сестри. Але їм її не втримати. Ні, нехай навіть мені доведеться звільнити її силою. Що ж. Тепер ви знаєте, де вона, тож вам і вирішувати, як її звідти витягнути, промовила Лавдей. Сподіваюся, все ж таки, ви не порушили дане мені слово і не видали себе, спробувавши заговорити з нею. У такому разі мені доведеться шукати собі нового помічника. Помилуйте, мізбрук, обурився Вайт. Я свято виконав свою обіцянку, хоча мені і нелегко було бачити, як Ені возиться там із цими дітьми, садить їх у візок, а самому навіть слова їй не сказати, навіть рукою не махнути. Отже, сьогодні вона вирушила з візком. Ні, тільки вкрила дітлахів ковдрою і підгорнула її, а сама пішла назад до хати». З ними вирушили дві старі сестри, страшні, як смертний гріх. Я стежив з вікна, як вони дотягнулися дорогу, і зникли з поля зору. Після чого я спустився сходами, в одну мить сів на велосипед, пустився на вздогін, і години півтори за ними стежив. І куди вони прямували сьогодні? У Вутон-холл. Ага, так я і думала. «Як ви і думали?» – здувався Уайт. «Так, я зовсім забула. Ви ж не знаєте, у чому підозрюють сестер. І чому я вважаю, що Вутон Холл у цю пору року має в їхніх очах особливу привабливість?» Уайт здивовано дивився на неї. «Міс Брук!» – нарешті вимовив він голосом, що змінився – у чому б не підозрювали цих сестер, готовий на все життя заприсягтися, що моя Ені в жодних мерзених справах не замішана. Хо, так звісно, більш ніж ймовірно, що вашу Ені обманом заманили в громаду. Її просто взяли для прикриття, як цих маленьких каліт-сиріток. Вона відчинила віконниці, розсунула фіранки і сіла за маленьким столиком біля підвіконня, що на самому видному місці. Ой саме збуджено вигукнув Вайт. Так я й подумав, коли ви заговорили про них. А в іншому разі вже будьте певні, вони отримали щось у Вутонхолі, перебила його лавдей. Так, одна черниця залишилася за воротами охороняти візок, а друга а самоті вирушила в будинок, провела там, напевно, з чверть години, а коли повернулася, за нею слідом ішов слуга з якимось вузлом і кошиком. Ага, не сумніваюся, що вони забрали з собою ще щось, крім старого одягу і залишків їжі. Вайт стояв перед Лавдей, не зводячи з неї серйозного пильного погляду. Міс Брук промовив він настільки ж серйозним тоном, як ви думаєте, навіщо ці жінки ходили сьогодні вранці до Вутон-холу? Містер Вайт, якби я хотіла допомогти з грабіжників нині вночі проникнути у Вутон-хол? Чи не думаєте ви, що мені було б украй цікаво довідатися що хазяїн будинку у від'їзді, а двоє слуг чоловіків, які ночують у будинку, нещодавно звільнилися і заміни їм поки що не знайшли. А крім того, що собак ніколи не спускають на ніч з ланцюга, а прив'язані вони не з тієї сторони будинку, де розміщена буфетна. Усі ці подробиці – я дізналася просто тут у готелі, не встаючи з крісла. І мушу зазначити, вони наймовірніше правдиві. З іншого боку, якби я була професійним зломщиком, я б не задовольнилася, можливо, правдивою інформацією, а послала б спільників перевірити її. Вайт схрестив руки на грудях. «І що ви маєте намір зробити?» – запитав він уривчасто. ривчасто. Лавдей подивилася йому в обличчя. «Як найшвидше зв'язатися з поліцією», – відповідала вона. «І я була б край вдячна, якби ви негайно доправили мою записку інспектору Ганінгу до Рейгета». «А що станеться з Ені? Не думаю, що вам варто тривожитися щодо неї». Не сумніваюся, коли слідству стануть відомі обставини її вступу до сестринства, виявиться, що її обдурили, втім, як і господаря будинку No8 Джона Мюрея, який так необачно надав притулок цим сестрам. Пам'ятайте, Ені може розраховувати на те, що місіс Копленд скаже слівце друге на захист її чесного імені. Вайт деякий час стояв мовчки. «І яку записку я маю віднести від вас інспекторові?» – запитав він нарешті. «Якщо хочете, можете прочитати її», – відповіла Лавдей, дістала шухлядки з письмовим приладдям поштову листівку і написала олівцем таке. «Вутон Холлу загрожує небезпека. Зосередьте на ньому увагу. ЛБ». Вайт заглядав їй через плече, поки вона писала. На його вродливому обличчі була помітна цікавість. Так, я доставлю лист, даю слово. Але вам передавати відповіді не стану. Не хочу більше шпигувати для вас. Мені це заняття не до душі. Чесні, прямі справи треба так і робити. Чесно і прямо. Саме такий... І ніякий інший шлях я не оберу, щоб витягнути мою еніс з цього лігва. Лапди запечатала записку, байтузяв її і вийшов з кімнати. Вона з вікна спостерігала, як він сідає на велосипед. Чи привиділося їй, чи виїжджаючи з двору, молодий чоловік і справді каратькома обмінявся з садівником біля огорожі швидким поглядом. Судячи з усього, молода жінка твердо намірилася полегшити роботу своєму спостерігачеві. Короткий день уже добігав кінця, і в кімнаті стало занадто темно, щоб можна було щось розгледіти ззовні. Лап десь запалила газову лампу, що звисала зі стелі, і, не закриваючи ні фіранок, ні віконець, посіла попереднє місце біля вікна, розклала перед собою письмове приладдя... І почала складати довгий детальний звіт шефові в Лінчкорт. Приблизно через півгодини, ніби ненароком кинувши погляд на протилежний бік дороги, Місбрук побачила, що садівник зник зате біля горожі, який його ніж не завдав жодних помітних збитків, сидять і жують хліб із сиром двоє волоцюг найнепривабливішої зовнішності. Судячи з усього, Супротивник не збирався випускати її з поля Зору, поки вона залишається в Ретхілі. Тим часом Вайт достав записку Лавдей інспектору Врейгет і поїхав назад на своєму велосипеді. Ганінг із непроникним обличчям прочитав послання, потім підійшов до каміна і підніс листівку якомога ближче до прутів решітки, щоб при цьому не підпалити її. Уранці я отримав від Місбрук телеграму, пояснив від своєму помічнику, де йдеться про те, щоб я покладався на аптекаря і вугільника. Це зрозуміло означало, що вона напише мені невидимим чорнилом. Не сумніваюся, повідомлення щодо Вутонгола написано лише для відводу очей. Так, подивимося... Він прибрав від вогню листівку, на якій проступив справжній лист Лавдей, написаний чіткими великими лідерами між рядків фальшивого листа, ось що там значилося. Сьогодні буде скоєно напад на Норт Кейп, зграя відчайдушна, будьте готові до сутички. Понад усе охороняйте електростанцію і не намагайтеся зв'язатися зі мною. За мною так пильно стежить, що будь-яка спроба може начесто занапастити ваші шанси схопити негідників. Елбе. Тієї ж ночі, коли за Рейгетгіл зайшов місяць, біля Норт Кейпа розігралася драматична сцена. Сурий газет наступного дня описала подію під заголовком Вітчай душна сутичка з грабіжниками. Минулої ночі норт Кейп, особняк містера Джеймсона, став полем бою між поліцією і відчайдушною зграєю грабіжників. Як відомо, норт Кейп освітлюється електрикою. Четверо зловмисників розділилися на дві групи: двом веліли вийти грабувати будинок, двоє залишилися біля електростанції, на якій виробляється електрика щоб якщо знадобиться, з умовним сигналом від'єднати дроти і, зануривши мешканців будинку в темряву та сумяття, дати змогу грабіжникам втекти. Однак містер Джеймсон заздалегідь отримав попередження від поліції про підготовку нападу і разом із своїми двома синами, добряче озброївшись і вимкнувши світло, засів у холі, чекаючи на злодіїв. Поліцейські теж зайняли свої місця, хто в стайні, хто в господарських будівлях, хто вздовж огорожі маєтку. Злочинці заздалегідь з'ясували місце розташування буфетної, де в сейфі зберігається фамільне срібло, і проникли в будинок по приставній драбині. Однак не встигли зловмисники влізти туди, як поліцейські, вискочивши з укриттів, Встали внизу драбини, тим самим перекривши їм шлях до відступу. Містер Джеймсон і двоє його синів тієї ж миті атакували злодіїв, вискочивши їм на перейми. Градбіжники, опинившись у меншості, чинили опір недовго. Основна боротьба розгорнулася на електростанції. Щойно з'явившись, злодій на очах поліції, що сховалася в засідці». Зламали двері, і коли одному з взятих у будинку зломисників удалося подати свистком сигнал тривоги,